السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم وعلى اله وأصحابه أجمعين اللهم الفنا رشدنا اللهم الفنا صواب الحجه في الدنيا والاخره Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dugu yangu Muslim, tunamshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa fursa nyingine tena ya kukutana katika masala mazima ya kukumbushana. Kukumbushana ni miongoni mwa ibada ambazo tumeamrishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala na amezifanya au ameifanya ibada hii kuwa ni wajibu katika umma huu bali imekuwa ndiyo afdhalia na khairia ya umma huu wa mwisho umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale aliposema Allah tbaraka wa taala ndani ya Quran kuntum khaira ummatin ukhrijati linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari billah hakika mmekuwa nyinyi umma huu wa mwisho umma wa Muhammad ni umma bora ambao umetolewa kwa ajili ya watu na ubora wetu umekaa wapi taamuruuna bilma'ruf ma'ruf nam'rishana yaliokuwa mema watanhauna ani lmunkari na munkari namnakataza yaliokuwa mabaya wa tu'minuna na namnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala zangu katika iman halaka hizi au e, darsa hizi ambazo tunakwenda kuzianza tunataka kuzungumzia jambo muhimu sana Nasili lingine ni swala la kuyatambua majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu, Allah tabaraka wa Ta'ala, Mola wetu kama anavyojitambulisha kwetu. Hatumjui kwa zati yake, lakini tunamjua kwa majina na sifa zake tukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliamua na alipenda mwenyewe kutufahamisha kwamba anayo majina na anazo sifa na akatutaka tuyajue majina hayo na sifa hizo lakini pia kwetu ni ibada kuyajua, kuyasoma, kuyatambua, kuyafanyia kazi bali kumuomba Allah Subhanahu wa taala kupitia majina na sifa zake. Kwa hiyo insha Allah taala ungana nami katika e, mtiririko na silsila hii ya thamaratu ma'rifati Allah. Thamaratu ma'rifati Allah jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi faida zinazopatikana za kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina na sifa zake katika kipindi hiki tutayaishi majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutaziishi sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala zile ambazo zimethibiti katika wahyi mbili katika Qur'ani na katika sunna au kwa namna nyingine niseme tutayaishi majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio tu kuyataja bali kuyafahamu na kujua siri zilizomo katika majina hayo na faida tuliyoikusudia ni kwamba unapomjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake yako, hayba, na sifa zake kuna kitu kinaongezeka katika nafsi yako ni swala la haiba na hofu na khashia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika iman tunaposema majina ya Allah matukufu na sifa za Allah tukufu maana yake اثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه تنلغا كي يثibitisha yale aliyathibitisha Allah mwenyewe katika nafsi yake au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam au yale ambayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemthibitishia minal asma'i was-sifatati ala alwajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa kwa inaendana na utukufu na ukamilifu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ma imani bimaaniha pamoja na kuamini maana zilizo ndani ya majina na sifa hizo ndugu zangu katika iman manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa upande wa majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala anna na biha ni kwamba tunayaamini majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ونحرس على حفظها وننطبيه ketika kuyahifadhi majina matukufu ya Allah tabaraka wa taala wa duaa ilaahi tabaraka wa taala biha na kumuomba Allah subhanahu wa taala kupitia majina hayo wal amali bi muqtadhaha pia kuyafanyia kazi majina ya Allah subhanahu wa taala Allah jalla wa ala anasema walillaahi al asmaa ul husna na majina mazuri mazuri fadhulu biha kwa nyinyi mnao yaamini Muombeni kupitia majina hayo wadharu ladhina yulhiduna fi asma'ihi waacheni wale ambao wanakanusha al-ilhad ina maana ya kukanusha na kuyakataa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala nasema hivi karibuni watalipwa jaza'a ya yale walikuwa kiafani Al-Imamu Alaihi alayhi rahmatullah katika kitabu chake Fathul Qadir katika kuielezea aya hii niliyotangulia kuisoma aya na 180 katika surati Al-Araf inasema hadihi al-aya aya hii ya 180 katika Al-Araf mushtamilatun ala al-ikhbar min Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya maelezo na taarifa kutoka kwa Allah jalla wa ala bima lahu min al-asma wa majina aliyokuwa nayo Allah Allah anawaeleza wanadamu kuhusu majina yake matukufu ala aljumla duna atafsil kiujumla kwamba Allah anayo majina tuyajue na alipotaja kwamba majina ni mazuri allati hiya ahsanul asma majina ambao ndio mazuri kuliko majina mengine yote ambao unaweza kufahamu kwa nini yanakuwa ni mazuri lidalalatiha ala ahsami musamma Kwa sababu majina haya yanatutambulisha mwenye kutajwa au mwenye kujulikana aliyekuwa ni mtukufu na ni bora kuliko kitu kingine chochote kisha Allah jalla wa ala amarahum bi biha inda lhaja. Allah akatuambisha sisi waja wake tumuombe kupitia majina hayo mazuri wakati tunapokuwa na haja zetu ni wahitaji fa idha duia bi ahsani asma'ihi kwani yeye Allah jalla wa ala pale atakapoombwa kwa majina yake yaliokuwa mazuri zaidi kana dhalika min asbab basi jambo hilo inakuwa ni katika sababu za kujibiwa ndugu zangu katika iman kwa hiyo tumeonelea tukumbushane eneo hili muhimu tunayo mahitaji mengi tunazo shida nyingi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ametupa ufunguzi wa matatizo yetu kwamba ni kumuomba kupitia majina yake lakini huku kuyajua majina ya Allah au kumuomba kupitia majina yake ni hivi hivi tu au kuna taratibu kuna sharti ndio maana tukaona tukumbushane eneo hili kwamba tukiyajua majina yake yaliyo thibiti lakini tukajua siri zilizomo ndani ya majina yale, lakini pia tukajua faida tunazozipata katika kumuomba Allah Jalla waala kupitia majina yake, hapana shaka kutakuwa na kupa kwa kila Muislamu kuyahifadhi, kuyaelewa, kuyafatilia na kuyafanyia kazi majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo, utangulizi huu ni kualike ndugu yangu katika iman, tuwe pamoja katika safari hii ndefu kidogo ya kuyaelezea majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na umuhimu wake katika maisha ya Muislamu lakini sio hivyo tu kuyajua majina ya Allah utapelekea tumjue Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo Kutapelekea pia tujue nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu namuomba Allah jalla waala ajalie kupitia darsa hili mimi na wewe tuweze kujifunza jambo kupitia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala tupate kumjua ili tusimamee haki zake Allah tabarak wa ta'ala aza wallahu الله wa a sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad tukutane katika halqa itakayofuata inshaallah